Tengercseppek Sokan voltunk. Bárhonnan figyeltem, társaim körülvettek. Ott éltek és haltak velem fentről, lentről, ugyanúgy, mint mellőlem bárhonnan. Együtt szitáltunk, csapódtunk, együtt lüktetett a testünk, koppantunk valahol, vagy éppen belekapaszkodtunk kezeinkkel a másikba. Azaz éltünk, sodródtunk, és ha valamelyikünk gondolkozott, vagy éppen érzett, akkor ugyan megváltozott a színe, de ha nem volt mély a dolog, belevesztünk egymásba. Akadtak olyanok, akik messzebb érték napjaikat, óráikat, vagy éppen perceiket tőlünk, de ha nem is mondtuk ki, testvéreinknek, rokonainknak neveztük őket. Élhettek a mélyben ugyanúgy, mint magasabban, vagy éppen ott, ahonnan egyszer mindenki visszatért valaha. Hogy honnan születtem közéjük? Azt nem mondta el senki. Talán a messzi sötét űrből jöttem. De akik suttogtak valamit rólam, azok szerint egy földi napon, egy őszi esővel tértem meg ezen a helyen, ami aztán életemnek azon szakaszává vált, ahonnan valamikor továbbállhatok. Belepottyantam az énemnek eme mindenségébe. Ebbe a formába, és mire alakom igazi csepp alakúvá vált, azon vehettem észre magam, hogy a belsőmben nincs az, amitől olyan lehetnék, mint meg Nem, nem üres voltam, csak ritkább, vagy egyszerűen csak másabb. Na de ettől még peregtem, csobogtam, koppantam ugyanúgy, mint mások. Felemelkedtem, átváltoztam, majd lezuhantam és kerestem utam, hogy valaha hazaérjek. Egyik nap ott csüngtem unalmasnak éppen nem mondható helyemen, ahol, ha rám sütött a napsugár, a kezeiből kijövő simogatás ezer színűvé változott mellettem, amikor belém kapott a szél, és magával rántott. – Hová hurcolsz? – kérdeztem tőle, de ilyetség nem volt bennem. Tudtam, a világ ma így változik. Mennem kell. Hm, – Nem tudom, csak viszlek. – De miért engem? – Ne nem leszel egyedül. Aztán nem szólt többet. Niába kérdeztem, csak hallgatott, és suhantunk mindenfele. Láttam fentről guruló zöld hegyeket, melyek aztán néhol kékké változtak. Sárga és barna dombokat, amiknek aljából hozzám hasonlóak nyújtogatták kezeiket. De néha sokáig csak hullámzó tömegek élő vagy hol tucatjai tajtékozva, vagy éppen lágyan keringőztek alattunk. Majd zuhanni kezdtem, olyan gyorsan, hogy testem a karcsú formájából tűhegyes rúddá alakult át. Forogtam, pörögtem, és úgy éreztem szétesek. Mi ez? kérdeztem magamtól, s ahogy szétnéztem, hirtelen egyedül lettem. Nem felelt senki, pedig kicsivel messzebb ugyanúgy zuhant alá néhány társam, mint én. Csak mindannyian leszakadtunk fentről. Átlátszó testem mindenféle színekben kezdett játszani. Eleinte piros lett, majd kék, aztán fehér, és a végén elkékült, majd szürke lett. Az érzés, hogy nem vagyok ura testemnek, nem tudom eldönteni lassan, hogy milyen alakom legyen, hogyan viseljem el mindazt, ami velem történik, akkora fájdalommal járt, hogy ordítottam. Kezedbe vetted sorsod alakítását, s te letetted azt, hogy elhitt, a magad ura vagy. Becsuktad szemed, belsőd megfagyasztottad, hogy kint bársony lehes, de odaadtad magad az enyészetnek, hát most nincs tovább. Mi van? Nincs tovább? Ki vagy te? Kiáltoztam, és közben kapaszkodtam a semmibe. Gyáva voltál, hazudtál, féltél, s most zuhansz! felelte egy mély dübörgő hang, de nem látta magazdáját. Elborított a feketeség, elborított egy kezdődő aggódás, melynek szaga volt. A fájdalom és minden részem sikított, hogy megállítsam a féktelenséget, ami egyre jobban húzott lefelé. Akárki is, vagy nem fogsz legyőzni! Kiabáltam és tudatom legmélyéből tüzet, nyugalmat és végtelen erőt merítve fékezni kezdtem. Villámok cikáztak körülöttem, de nem féltem. Oldalról jöttek mások, a szél kavargott velük, remegtem a hangorkámtól, de kitártam az ujjaim, és megfogtam egy hajszál vékony hangfonalat. Nem tudom, hogy honnan került oda, nem tudom, hogy kiadta, de ott volt és halkan énekelte. Képes vagy rá, csak akart. Már nem zuhantam, csak estem, de ez inkább volt nevezhető lefelé tartó lebegésnek. Közelebb lett a nagy kék mindenség, mint a fehér lét, ami eddig az enyém lehetett. Megmarkoltam a dallamokat, Ujjaimmal éreztem, hogy az utolsó inda, ami megtarthat a csobbanástól, trillákat szór nekem. A dobhalkan jelezte az irányt, a hegedük körülvettek, a zongora húrjai megenyhítették az éjszakát, és botladozva kezdtem el megizlenni a táncot. Azt az utolsónak kihirdetett páros és megosztott tudatú lágy tangót, amiben minden a helyén volt, csak a rózsa hiányzott. Ne feled, ha a lábad elindított, kövesse a kezed is. Használd a füled, figyeljenek helyetted a gondolataid, és menni fog. – Tudom, mert most csak táncolj, kérte egy szólam, majd ellökött magától. Mire felfogtam, hogy majdnem elvesztettem a lendületet, megint megragadta a kezem, s visszafogott, nehogy beleérjek a sötét és mély hideg vízbe. Lent sírtak néhányan, zokogva énekeltek, s hasított belőlük, hogy irigyelnek és felnéznek ránk egyszerre. Nézd csak, ott keleten már havzik a világ. Jönnek a hullámok. Gyere, itt könnyebb lesz átélni a vihart, a viharod. Nem. De hát nem játszhat ki operában a halandók sorsával, – Akkor leszek jég vagy hópehely, de nekem nincs helyem ott, ahol ki tudja, mikor lehetek megint itt. Feleltem, és miközben fordítottam a lépéseimen, rápillantottam a távolinak tűnő, de sebesen közeledő világ végére. És a maz jött. Vágtatott fekete és habzószájú lovám felém, nem nézett semmit és senkit. Egyre hidegebb lett. Fénydárdák hasították át a világot. Egyszerre ezer irányba akar dobni engem a vég, de szembefordultam vele. Nem félek tőled, nem fogod megkapni lelkem, és ha most azonnal nem nyomsz vele a mély vízbe, felülök rád, és betörlek. Üvöltöttem bele a tombolásba. Nem jött válasz, csak morgó és elhaló halálos kacaj töltötte be a létet, amiben a társ most már nem a zene volt, hanem a sikító és megőrült szél. Rángatott, Cibát úgy játszott velem, mint aki egyszerre akar mindenfajta lépést és hullámot magának, és mindezt velem együtt. A mélységből szétnyíló halálfogai bele belemartak a majdnem leérő gömbömbe. Hason bentről üvekként kongott, majd mint akinek repedni kezd a széle, recsegtem, cikcakban futkározott rajtam szét a semmi vészét darabolásra megigézett szempár. És amikor szúrásai lepattantak rólam, Oldalról és fentről villantotta meg élét. Csikorgott rajtam a fegyvere, s kicsorbulástól sem kímélve mindig és mindig újra nekifutott. Ha a jég nem meríti ki erőt, rozsda lesz, mi szétszúz majd tőlem. Veszekedtem vele, de már csak suttogtam. Hirtelen mély csend lett. Elhaltak a hullámok, megszöktek a felhők, és megláttam a csillagos mindenséget a fejem felett. Abba maradt a morgás, már nem volt fájdalom. Nem volt sikoltozás, csak a semmi. De én is egyedül léteztem. Nem fogták a kezem, nem táncoltam már, csak fügtem a fent és a lent között. S aztán a fénylőpontok csíkokká folytak szét, majd csigavonalban összehúzottak, hogy egyszerre belezuttyanjak az alattam lévő tátongó mocsárba. Kígyóként fúródtak bele a süppedős és minden ternyelő sárba. Hosszú és elhaló énekükben mégsem hallottam szomorúságot. Csak a lágy és mindenünket megnyugtató békét. Dőren is hallatszott, majd még egy és még egy. Fémek csikordultak, felsikoltott a világ, árjába kezdett az elfolyó sárga holdányért, felemelkedett egy alaktalan forma és széttárta csontos karmait. Újai végén gyémánt kampók villantak, tíz újából száz lett, és megragadta a hátjásra testem. Most meghaz! rögtette. Nem volt hangom, nem volt erőm, sem fény, sem sötét. Semmi. A hegedű elkezdte játékát. Sírt, nevetett és tűznyelveket a fekete valami ruhájába, testébe, kezeibe, szemébe, hogy amaz ne érjen el. – Mi ez? – tudtam végre megszólalni, de hangom elnyomta a némaköt. – Nézd! – hallottam szinte minden irányból, s tekintetem hátat fordított a sötétségnek. Halvány derengés lett túl rá a világon. Kisimult a határ, és kiemelkedett a végtelenségnek tűnő koromból egy gyertyafény, amiben vidám csicsergésként forgott egy tűzvörös rózsa. Szírvain harmad cseppek szánkóztak. Ismeretlenek, de ismerősök voltak nekem. Olyanok, mint én. Hát táncolj! Behúnytam szemem. Kinyúltam a virág a világ felé, és ugyan a végtelen határán lebegett. Mégis oly közelben tudtam megfogni, hogy már-már megijedtem az ott lététől. Felcsendültek a harangok, érkeztek a fuvolák, ott zenélt az orgona, és meghajoltam az akarat előtt. Megolvattam, fordultam, játszottam a felkelő nappal, hogy aztán a megnyugvó békében visszatérjek majd azokhoz, akikkel ideértem. A tenger bársonnyá vált, felszálltak a sirályok, feltűntek a hajók, s a csukjás hatalmas láncaival csobbanva és örvényt kavarva sűlyed bele abba a mélységbe, ahonnan jött, és ahová engem is magával akart vinni. Összezárultak fölötte a hullámok, majd mint egy üveglap járhatóvá vált a víz. Már nem csak én táncoltam, hanem mindenki. Tapsoltak az ismerős cseppek, húlyogtak az összeöllelkezett folyamok, áradni kezdtek a tavak, és mire feleszméltem, már a felhők is báliasan szórták a konfettiket. Ezen túl túllépj és menj, hogy megtaláld utad, célod. Leld meg a vért, a sót, a gőzt ugyanúgy, mintha sosem láttad volna a múltad. És mégis emlékezz, hogy ne legyen értelmetlen, ami megtörtént. Miként gondolhatok úgy eme táncra, hogy azok, akik még lépni sem tudnak, érezzék, és tudják meg tőlem, mi lehet a vég. Kérdeztem halkan attól a galamtól, kinek csőrében a fűszálon megpihenve csüngtem. Fogj, sírj, énekel, írj, beszélj, sétálj, mutasd, mi az irány, de ne add meg a célt. Ki vagy te? kérdeztem, mielőtt lehuppantam volna a zöld ágyról. Én te vagyok, és te meg én. Köszönöm a táncot. És megélve a semmit, a fehéret, vagy éppen a feketét, újra formát ölthettem. Csepp lehettem a felhőben, a vizekben, a sivatagban, vagy éppen a tengerben.